От і живе черниця в маленькому монастирі латинського кварталу. Вранці з портфелем, набитим книжками, вона ходить на лекції та до бібліотеки. І хазяйка пансіону щоранку мусить вовтузитися з цим чудним явищем, як незручну, ні до чого придатну меблю, вона ніяк не може примостити його в своїй душі, де всі предмети та явища розміщені звично і нормально. Молода вдова. Заможна, з такими очима, з таким бюстом і на тобі, і як студент бігає на лекції. І єдина розвага, що часом увечері зійде в сальон до своїх земляків. Та навіть танцює дуже рідко і неохоче, більше, щоб відчепитися, як хтось докучає з проханнями, ніж для приємностей. Хазяйка не знає того, що й сама молода вдова не зовсім розуміє цього незвичного для неї явища. Незвично їй, чудно. Тісно, вся душа її в накрохмаленій дитячій сукенці ні сісти вільно, ні лягти, ні побігти. І невідомо, чи потрібно все це, чи кістка Соня вже обідає за одним столиком з ними, вже їздить вечорами кудись із гунявим, танцює з ним у сальні, щільно притуляючися всім тілом до нього. Дивно, він уміє танцювати всі модерні танці. А вона, Леся, тільки ловить на собі його чудні, здивовано злякані погляди. Він ніколи сам не заговорює до неї, а коли вона звертається до нього, шанобливо, як перед начальством, коротко відповідає їй своїм злегка гунявим голосом. Чи не спадково це в їхній родині, бо навіть прізвище – гунявий. З іншими, правда, теж мовчазність, теж не то винуватість, не то приниженість, не то хмарність. Але все ж таки часом буває якийсь просвіток, і навіть іноді легкий гумор у розмові. Очі все таки самі хлопчачі, винуваті та здивовані, а під вусами легкий усміх і досить дотепний жарт серйозним голосом. З неї ж раз у раз настільки серйозно-пресерйозний, шанобливо банальний, стиснено-незграбний, що навіть свистун здається полегшенням. У день у їдальні всі нації, континенти і острови змішуються докупи, а потім розбиваються собі на індивідуальні існування. А ввечері в салоні існують тільки дві частини планети – Заатлантична і Передатлантична. Заатлантична настільки задоволена собою та станом своєї валюти, що не потребує ніяких складних прикрас життя – для найщирішого ентузіазму в ногах їй досить щовечора однієї тієї ж мелодії фокстроту. Тому вона із зрозумілим виразом насмішкуватої вищості поглядає на передатлантичну частину, що в другому кутку намагається всякими способами доповнити таке просте і абсолютне джерело радості, як фокстрот. Розповідають, сперечаються, залицяються, навіть декламують а бідний італієць із своєю гітарою та солодким фальцетом силкується у фокстротних павзах співати романси для сеньори Антонюк. Тоді білорус Загайкевич, дуже коректно вдягнений і ввічливий як француз, з розумними і сумовитими очима, підсідає ближче і уважно слухає італійця, скоса поглядаючи на пані Антонюк. Він дуже любить італійську музику. Коли ж увечері заатлантична частина виїжджає з пансіону, перед Атлантики почувають себе затишно і вільно, як миші в кухні, з якої кіт утік на любовні втіхи. Вони захоплюють стареньке піаніно, і пані Кузнецова грає на ньому бравурні мелодії. Тоді вже гунявий пан Кавуненко. Підсідає ближче, нахиляє голову і сидить без руху весь час, поки грає соня. А коли підводить голову, Леся часом бачить, як він злякано обводить очима присутніх, неначе боїться, що хтось підслухав його думки. Свистун іноді пропонує гунявому не просить, а пропонує, вибачливо веселим тоном, розповісти товариству щонебудь із своїх спостережень у Парижі. Знаменито розповідає, панове, із сміху пропасти можна. Розповідайте, Кавуненку. Але Кавуненко стиснено, ніякого посміхаючися, відмовляється, незважаючи на те, що свистун часом аж починає сердитися. «Ви дикун! Вам треба випити дві пляшки коньяку, правда? Я вам кажу, ви зариваєте свій талант! Гуморист, панове, надзвичайний! Ну, заспівайте! Співає теж знаменито! Ну!» Гунявий якось і смішно, і жалюгідно посміхається та принижено мовчить. Свистун зневажливо знизує плечиками, вибачливо ляскає гунявого по плечу і дає йому спокій. І Леся помічає, як Соня уважно-уважно придивляється до них обох, немов би часом під'юджує свистуна, і потім свистун у кімнаті гунявого задає йому прочуханки за дикунство та невміння поводитися в європейському товаристві. Лежачи в себе в ліжку в темноті, Леся довго чує овеший, самовпевнений голосок і глухе гуняве бурмотіння у відповідь йому. Що за стосунки між ними? Яке є право в Свистуна так поводитися з цим чоловіком? Невже все це тільки гра гунявого, як пояснюють Мик та Фінкель? Якось занадто вже хитро, без потреби, принизливо. Може Свистун знає, хто він, і шантажує на цьому? Так усе одно така людина, як гунявий, не може допустити з собою такого поводження. Може це зовсім і не гунявий? І хоч це зовсім безпідставна гадка, Лесі чогось хочеться зупинитися на ній. Надто вночі, коли не спиться, коли все затихає в пансіоні і у цю тишу, як на дно скаламученої річки, осідає сміття Буденщини і стає прозоро та сумно на душі. Тоді особлива ця гадка здається реальною, і з кожним днем вона неначе все більше і більше оживає, набираючи плоті та руху. Затишно-затишно згорнувшися під ковдрою, накривши нею навіть голову і зробивши таким чином, як колись у дитинстві, хатинку, Леся лежить непорушно і починає думати. Так от, гунявий зовсім не гунявий, він не чекіст, не вбивця, не злодій. Він і не Кавуненко, а якось інакше зветься. В дійсності він чесний, сміливий, героїчний. Він... Так, він старий революціонер із тих, що колись ішли на каторги та розстріли за свої переконання. Він приїхав до Парижу, щоб убити якогось важливого реакціонера. Але для цього йому треба зустрітися з одним своїм товаришем. От він його й шукає. Свистун же... Свистун – шпигун у тих реакціонерів, приставлений до нього, щоб слідкувати за кожним його кроком. Він це знає, і щоб обдурити своїх ворогів, прикидається таким із свистуном. Він закоханий у неї, в Лесю, а вона – зовсім не вона. Нічого-нічого не було навіть того року замужем того чаду кривавого патріотизму тих розпутних бешкетів з героєм, чоловіком і ні революції, ні того жаху, ні кошмару блуканини, ні мика, нічого-нічого. От просто вийшла заміж, чоловіка вбито через два тижні на війні, і вона з батьком своїм, професором, таким чистим, прекрасним, виїхала до Швайцарії ще на початку війни. Там вона прожила в горах увесь час, там поховала свого батенька і звідти переїхала просто сюди, до Парижу і нічого-нічого вона не знала, не знає, майже не займана фізично та духовно, чиста-чиста тілом і душею, добра, ніжна, розумна, освічена. І от він закоханий у неї, він не може, не сміє, не має права виявити свого кохання, бо дав обітницю не кохати, не жити особистими радощами, поки не виконає свого революційного обов'язку. Але сила її привабливости така велика, що все ж таки він любить її, таємно, з боротьбою, але глибоко, чисто, свято, до смерти. От тому він не сміє говорити з нею, через те ніколи не посміхається їй, тому навмисне стискує себе і навмисне робить себе в очах її незграбним, жалюгідним, навіть для цього, Ага, от це якраз воно, навіть для цього терпить цього свистуна і дозволяє йому принижувати себе, щоб вона не могла покохати його, такого мізерного. І от через що дозволяє собі тільки кидати на неї оці уважні, довгі, благальні погляди. Але вона прозріває його таємницю, вона теж його кохає, але не хоче порушувати його обітниці і мовчки страждає та терпить. І обоє, ховаючи одне від одного свою любов, допомагаючи навіть викорінити це почуття, люблять все дужче та дужче. І гіркий та солодкий сум ніжним болем обгортає Лесю за заколисує її. Але вранці з'являється Фінкель і скаламучує все сміття знову на поверхню душі. Винайнятий детектив-француз – подав нові інформації про Гунявого. Вчора чекіст знову в раці стояв біля воріт фабрики Сітроена і слідкував за робітниками. По обіді він був на біржі кінематографічних артистів, де товчеться безробітна еміграція, і все когось шукав. А ввечері з Сонькою та Свистуном був Мулін Руж, потім в окремому кабінеті. Ох, ця Сонька, вона таки підшепить його. Дуже боятися, розуміється, нема чого, бо таких сонюк він мав уже багато, а секрету свого їм не викрив. І поки не знайде свого компаньона, більшовики не страшні. Яка їм рація хапати його тепер? Але хто знає, може він раптом завтра знайде свого товариша? Що тоді? Слід би мати його на цей момент уже в своїх руках. Ну, як Роман з ним? Усе тільки споглядає. «Хм, це розуміється добре. Хай собі з Сонькою по ресторанах і навіть готелях їздить, це неважливо. Один такий погляд важливіший за всі готелі. Але... Чи не можна про те трошки вже ближче підійти?» Лесі вже чогось неприємно, нудно і досадно слухати Фінкеля. «Знаєте що, Науме Абрамовичу, давайте ми, їй хочеться сказати, зовсім не будемо балакати про це» але вона стримує себе. Давайте домовимося. Як буде щось нове в мене, я буду вас викликати і розповідати. А то ви витрачаєте час іноді зовсім даремно. Згода? Наум Абрамович обурюється і ображається. Ольга Іванівна, ви можете сказати про Фінкіля, що він три чверті свого життя витрачає по-ідіотському. Будь ласка. Але сказати, що хоч одна хвилина в присутності ваших очей даремна, це все одно, що сказати, ніби я волію діставати гонорар фальшивими векселями, а не чистим золотом. Таким ідіотом я ніколи не був. І не буду. Отже, ви дозвольте мені мати цю радість якомога частіше. Їх не так багато. І він її має цю радість майже щодня. алеся вночі, коли в тишу осідає сміття життя, провадить далі. Так от, він любить її. Але реакціонери довідалися про його намір і підіслали до нього ще одного шпигуна – Соню. Він і про неї знає, хто вона, але вдає, що не догадується, щоб таким способом краще заплутати своїх ворогів. І для того їздить із своїми шпигунами по ресторанах, кафе-шантанах і готелях. Але що більше він брудниться з цією шпигункою, то чистіша, гарячіша і глибша стає його любов до неї, своєї єдиної. І що далі, не мов би, він відходить від неї, то ближче стає їй, то любов до нього заповнює всю її істоту. Вся вона істоту пересякне на нею, як сукня, на яку вилото флякон пахощів. Куди б сукню не сховати, вона все пахне пахощами і на все довкола себе випромінює їх. Ні. Любов, як гай весняний, повний духу трав, квіток, цвіто кохання. Хто б не ввійшов у нього, кожного, найсухішого, найгидшого, він обіймає і опахає своїм духом, чистим, ніжним, Солодколюбовним. Немає в ньому ні добрих, ні злих, ні чистих, ні нечистих. Навіть шпигунок немає. Але настає день, і знову наносить фінкель сміття в прибрану по святковому душу, у весняний чистий гай. Зверніть увагу, дорогусенька. Він часто обмацує себе руками трошки нижче грудей. Він це робить уже майже машинально. Там у нього в поясі зашиті папери, і він автоматично перевіряє, чи цілі. Неодмінно зверніть на це увагу. Ви помітили, Ольго Іванівно, він страшенно не любить розмов про більшовиків, а надто про ЧК. Помітили? Це надзвичайно виразно видно. Я навмисне часом наштовхую розмову на цю тему. Сонька не уникає, вона сміливо лає більшовиків. Але він навіть не ховає, моментально хмарніє, насуплюється, починає бігати очима і тікає. Ви помітили? Між іншим, Любусенька, справа наша може скінчитися погано. Ви знаєте, цей негідник може гигитнути. Одного чудового дня він може відібрати собі життя. Так-так, я теж злякався, коли мені детектив доніс, що гунявий мсьє Кавуненко чогось часто зупиняється на мосту і дивиться у воду. В детектива враження від нього в такі моменти таке, як від людини, що от-от кинеться в річку. Каже, що таке понуре страждання на лиці і у всій постаті, такі рухи повні туги, що аж страшно. Ну, ви вже так дуже не лякайтеся. Я все ж таки вірю, що й Чекістові, який відібрав сотням життя, не так легко відібрати одне життя, коли воно його. Але, видно, і в таких типів бувають муки сумління. А Лесі виразно пригадується. Ранок Анрієта прибирає кімнату гунявого, Леся виходить у коридор і зразу бачить, біля вікна висока постать у жовтій піжамі з блакитними пасочками по ній. Їй видно тільки профіль його, хлопчаче, здивоване око. І от це око застигло й непорушно скляно дивиться в порожнечу. Уста зігнуті підковою, ковою, пухлі щоки разом з борідкою відвисли. Швидко повернувшися на стукіт лесиних дверей, він страшенно ніяковіє, незграбно вклоняється і йде до своєї кімнати. І ще Леся по обіді лежить на канапці, вкрившися пледом і згорнувшися бубликом. Лежить довго, без найменшого гомону і руху. Він часом ходить у себе. І раптом не то вибух чудного кашлю, не то ридання. Лише на один момент. Може, і справді то кашель був, але Леся чогось уся завмирає від нього. Потім знаєте що, голубонько, вибачте, що я втручаюся не в свою компетенцію, але мені здається, що цей кат не без сентиментальності, незважаючи на свій зацькований вигляд. Ви помітили, як він любить музику? А свистун мені казав, що він так співає український пісень, що тутанхамон заплакав би, коли б при ньому заспівав. Так от, я радив би вам коли-небудь заспівати. Ви ж так знаменито співаєте українських пісень, що десь не гірше за нього. На щастя, Сонька не вміє, бо я знаю типів, що за українські пісні женилися з кафе-шантанними дівчатами. Занадто дорога, на мою думку, ціна за українські пісні. Але що ти зробиш з такими людьми? І знову Леся вночі, коли спить пансіон, і увесь квартал... Коли у вікно відсівається сяйво з над Парижу, затишно затишно підгортає під себе ноги, робить хатку під ковдрою і починає вимітати все сміття з гаю. І з кожним днем хазяйці пансіону та покоївкам все більше й більше подобається пані Антонюк. Спочатку така поважна, аж сувора була, такою, здавалося, сухою та замороженою. А тепер просто на очах міняється, як відтає. Така мила, уважна, привітна. Чи забалакати до кого, чи допомогти, чи розважити та потішити. І все з промінястою фіолетовою посмішкою очей, з легесеньким гумором. Отак, як не знаєш добре людини, можеш помилитися. Та не тільки хазяйка пансіону, але й Наум Абрамович не може надивуватися та намилуватися. Але ж дивіться, яка чудова з неї актриса. Просто впізнати неможливо. Ніколи ж тобі тепер навіть наодинці з нею ні одного того брутального слова, що раніше. курити кинула. Про ресторани та кабаре навіть не згадує. І чи то схудла, чи навпаки поповнішала, чи якось уся підібралася, не розбереш, але факт, що стала ще краща, якась ясніша, ніжніша, тепліша. Та до такої міри мистецька гра, що й не розшолопаєш, де гра, а де щирість. Дорогосенька, та ви дійсно стаєте свята. У вас хутко закохається в весь пансіон. Ви дивіться, білорус уже дивиться на вас з таким ніжним сумом, що отот -от стане навколішки перед вами при всіх. Італієць уже зовсім засахарився, як конфітура. Шведи очей не зводять, як закони. «Боже мій, що ви робите, Ольго Іванівно, А мені, ви думаєте, легко? Бодай тому чекістові було так легко дихати, як мені дозволити навіть дивитися на вас!» Леся Лукаво весняно проміниться пухнастими віями. «Бо я закохалася в італійця Наума Абрамовичу, от що! А що він засахарився, то не біда, я його переварю, і буде чудова конфітура!» Наум Абрамович зітхає. Швидше б засахарювався, гунявий. Ми б його добре переварили. Та й конфітурка з нього краще була б. Та от тільки він один, знаєте, щось якось... Хм, наче він ще більше боїться вас, чи що, га? Як ви помічаєте? Але Леся на це не відповідає. Все буде добре, Наума Абрамовичу, побачте. Чи може не вірити мені? Наум Абрамович аж жахається. — Ольга Іванівно, дорогусенька, оце! Та коли вам треба на ваше розуміння повісити мене, будь ласка. От таке сказали. Та я вже, знаєте, віллу собі в отей виглядаю, такий я певний, що він у нас в руках. — Та не тільки виглядайте, а завдаток уже давайте. — Можна? Завтра ж даю. Дозвольте за ваші милі слова поцілувати дорогоцінну ручку. А вночі Леся вільно ходить по гаю і з ніжною тугою чепурить його. Ніяких мук сумління в нього, розуміється, немає, ніяких думок про самогубство теж. Він просто страждає від того, що не може, не має права одверто кохати її. Того і дійсно, не мов би ще більш несміливий з нею, того й був той вираз страждання там біля вікна, і теридання, і стояння на мостах. Але від того ж і любов до музики та співу. Він через те й не ревнує, коли білорус чи італієць вечорами сахаряться біля неї. Саме не підходить ніколи, вдає навіть, що захоплений Сонькою. А що не любить розмов про більшовиків і чекістів, то що ж тут дивного? Та нехай знайде свого товариша, нехай виконає своє завдання, от тоді все-все розв'яжеться. По обіді білорус Загайкевич зупиняється в дверях їдальній, помало зі смаком закурює. Як людина ввічлива і м'яка, він делікатно відходить до стіни, щоб не заважати іншим проходити на сходи. Коректно застібнути на всі гудзики, з високим комірчиком, з якого гостро випинається кадик, схрящуватим носом і гарними сумовитими очима, він трохи нагадує євангелічного проповідника. Коли проходить пані Кузнецова, він делікатно робить кілька зауважень про погоду, про те, що вчора ввечері дощ був перестав, і була надія, що сьогодні день буде гарний, а вийшло навпаки. Пані Кузнецова цілком погоджується з його справедливими словами і висловлює надію, що, може, на вечір усе стане трохи краще. Будемо сподіватися, Загайкевич кидає поглядом навколо, і стиха додає. Через півгодини в кафе у Пантеон. Прошу точно бути. Так-так, будемо сподіватися, що хоч завтра небо подарує Парижеві посмішку. Пані Кузнецова охоче поділяє сподівання пана Загайкевича, потім мило хитає йому головою і йде нагору. А пан Загайкевич уклоняється пані Антонюк, що саме виходить із їдальні, і сумно хитає їй головою сьогодні дощик. Вчора з була надія, що хоч сьогодні нарешті небо подарує Парижеві посмішку. Дозвольте запропонувати цигарку. О, ні, дякую, я вже не курю. Та так-таки серйозно кинули? Навіть по обіді? Навіть по обіді. О, та й сила ж волі у вас, або ж якась дуже важлива причина, навіть без компромісів. Ви не любите компромісів. Як коли у чому? Я не більшовичка. Та ви теж, здається, невеликий прихильник їхніх метод. Дякувати Богу такої хвороби не маю. А я, знаєте, ще й сьогодні весь час чую мелодії тих чудових пісень, що ви вчора так знаменито співали. До всіх ваших талантів і чар ще й цей. Ви дуже небезпечна жінка, Ольга Іванівна. Серйозно. Ольга Іванівна машинально підносить руку до зачіски і легкими дотиками пучок перевіряє її. А довгий, синій розріз очей, так мило лукавий по-дитячому, випромінює посмішку. Невже? Дуже небезпечна? Коли жінка машинально заклопотаним жестом перевіряє зачіску, значить, тут є хтось, кому вона хоче подобатися. Але в коридорі, крім Загайкевича, тільки Кавуненко та Свистун. Не їм же вона хоче подобатися? Дуже небезпечна, Ольга Іванівно. Більше, ніж ви самі це знаєте, у вас велика не тільки кінетична, але й потенціальна сила У вас щодня сюрприз, не знаєш, чого можна ждати від вас Кавоненко в своєму смішному зеленому вбранні, немов з хакі переробленому Опустивши очі, проходить повз Ольгу Іванівну І навіть по вирівняній спині його помітно несміливість і винуватість Ольга Іванівна сміється і весело киває за Гайкевичеві головою. — В такому разі я з альтруїзму тікатиму, а то ви вже і так налякані мною. До вечора. — О, такого страху я не боюся, а ввечері знов буде якийсь сюрприз на зразок пісень. — Не бійтеся, ніякого. І знову кивнувши, швидко йде сходами за зеленою, стиснено витягненою спиною. А пан Загайкевич проведжає її постать сумовитими, розумними очима і прямує до передпокою. Там він помало вдягається, підіймає комір і виходить. Цієї години в кафе «Дю Пантеон» немає майже нікого. Пан Загайкевич замовляє собі чорної кави, знову закурює і зручно вмощується в кутку. «Так-так, і тут, у цій каварні зміни!» Нема вже колишньої банди студентів з їхніми амі. Економіка і сюди дихнула і задула молодий, безпардонний гвалт і сміх. Закинутою каплицею виглядає бідне кафе. Збідніла французька буржуазія не може вже видавати синкам своїм на утримання їхніх сезонових коханок. І нема тієї кошлатої, нешепурної, голодної еміграції, що колись займала ці столики. Перед ними тоді стояли скромненькі склянки з пивом, але в їхніх голодних обличчях, в їхніх брудних, неохайних постатях було стільки чистоти і віри в своє багатство, якого ніяке шампанське не може дати. І як, власне, дивно, що він оселився тепер у тому самому пансіоні, що був у нього перед самою війною. Добре, що й там усе змінилося, від господині до прислуги. А то хто знає, чи не впізнали б його, незважаючи на зміну у ньому, починаючи з прізвища та обличчя і кінчаючи чимсь більшим за вуса й бороду? Тоді він мав крихітну кімнатку на самій горі пансіону, таку низеньку, що міг викручувати зі стелі лямпочку, не підставляючи стільця. Тоді він не знав сьогодні, чим заплатить завтра за пансіон, і Пішки ходив через увесь Париж на реферати та доповіді. Тепер він може оплатити рахунок у першорядному готелі, їздити в автах до найшикарніших ресторанів, театрів і веселих місць. Але коли б йому хтось у 1913 році сказав, що він Петро Долгополов, соціаліст, і революціонер з 1903 року, каторжанин, емігрант і член ЦК, буде колись шефом соціалістичної жандармерії за кордоном, що буде шпигувати, провокувати, підсилати партійних товаришок і ціною їхнього тіла здобувати потрібні відомості, він або божевільним того назвав би, або побив би йому пику до крови. Та що це? А коли б якимсь... Телепатичним способом, відразу, а не помалу та повільно, як воно сталося, та без підготови та звикання, відкрилася йому вся сучасна картина. Кому б він бив пику? Економіка. Всемогутня владарка, невблаганна душогубка, цинічна розпутниця, брудна зводниця, спокусниця дітей, руїнниця храмів, богів і святинь. От колишні аскети та схимники повдягалися в шовки та оксамити, розіп'яли на вівтарі цієї астарти революцію і, відрізаючи шматками тіло її, торгують нею на всіх торжищах. Колишні мученики за віру позлазили з хрестів своїх, повдягалися в цяцькі влади, розкошів, Насильства, лицемірства, в ті самі цяцьки, що за боротьбу проти них так довго висіли розп'ятими, і відгодовані, гладкі, брутальні, ліниво, недбало, урядовими голосами повторюють старі псалми. Економіка. І ціла армія маленьких блюдолизів улесливо товчеться на розпродажу революції, стараючися захопити найвище місце та найсмачніший шматочок. А він, Петро Долгополов, охоче дурить себе та ловить ворогів. От тепер ганяється по Європі за одним із маленьких паскудників, щоб видерти в нього один із секретів Астарти. Він хоче обдурити себе, що цим золотом можна буде заткнути пельку Астарті економіці і визволити революцію. Здобути це золото, зробити з нього «добрий батіг», і вигнати ними з храму всіх тих, що торгують і ганьблять. Але хто знає, може і справді це не так уже й фантастично? Може його полювання за гунявим не таке вже безглузде? Хто знає? Загайкевич виймає годинник. Але в цей момент у дверях з'являється Кузнецова, і він кладе годинника в кишеню, не подивившися на нього. Взнецово ставить мокрий парасоль у підставку, розтібає пальто і сідає проти Загайкевича. Під очима в неї руді западини, повіки синювадзі, зів'ялі, колір лиця із-під пудри сірувато-жовтий. очі ж байдужі, холодні, мляві. Вона і вітається, і сидить, і чекає, як урядовець на в начальства. І Загайкевич через це почуває, що й він сам стає сухіший, жорсткіший, далекий і чужий, як начальство. Я вас попросив прийти сюди, щоб поінформувати про деякі деталі та нові обставини. Кузнецова без ніякого виразу чекає. Деталі, так деталі. В такому стані, як тепер, цій бідоласі все байдуже, вся вона повна чеканням тільки одного моменту прийняття порції своєї отрути. Деталь такий, гунявий, видно, дуже любить дітей. Ці його гуляння годинами в Люксембурзькому саду виявляються не ради чекання когось, а ради дітей. Не знаю, чи згодиться вам цей деталь, але майте його на увазі. Кузнецова мляво зрушує оранжеві губи. Добре. Потім важливіша обставина – Агентура остаточно встановила, що за ним проводиться ще кимсь слідкування. Очевидішки, справа ще комусь відома. Можливо, що якась білогвардійська група. Ми про це довідаємося. Але треба поспішати, товаришко. Добре, але з чим властиво? Загайкевич спускає очі на стіл. Вона його вже починає дратувати своєю безживною готовністю на все. Коли б він їй сказав, що треба роздягтися голою серед тротуару віддавати своє тіло всякому, хто схоче, вона байдуже погодиться. Насамперед, з перевіркою, чи має він дійсно при собі документ. Мені здається, що має. Так, здається. Всім нам здається. Але це треба знати. В усій цій справі для нас має значення документ, а не цей суб'єкт. «І коли при ньому нема, треба довідатися, де він. Як ви гадаєте, ви маєте змогу перевірити?» «Думаю, що маю». Загайкевич знає, яким способом вона може перевірити, але його чогось сьогодні так дратує цей вигляд співробітниці, що він сухим і жорсткоділовим тоном питає. «Як саме?» Кознецова хоче позіхнути, але ковтає позіх, стиснувши щелепи, так що випинаються гульки. Дуже просто. Я піду з ним у готель, і коли він роздягнеться, я зможу перевірити. Так, ви зможете перевірити, що в нього дійсно щось є на тілі, пояс чи турбинка. Але що саме в поясі? Я думала, що це вже точно встановлено. Ні, не встановлено. Кузнецово нудно примружує одне око, силкуючися думати. «Коли він засне, я спробую скинути з нього пояс і подивитися. Зробити це?» Зайкевич хмуро мішає ложечкою в склянці. Вона готова все робити, а самій їй байдуже. «Небезпечно! Це може викликати в нього підозріння!» «Так, це може викликати підозріння!» З другого ж боку, безглуздо витрачати енергію в неперевіреному напрямі. Так, дійсно, неприємно. Загайкевичеві хочеться схопити за плечі і з усієї сили труснути цей згідний на все труп. В такому разі спробуйте, товаришко, зробити все, щоб перевірити. Але будьте якомога обережніші. Добре, я можу йти? Ви можете йти. Кузнецова застібає комір, підводиться, мляво прощається і виходить, несучи парасоль так, що він черкає кінчиком по підлозі. Загайкевич понуро закурює. Яке ж може бути порівняння з тією синьоокою, прозорочистою? Ота, коли б їй запропонували таке завдання, згоріла б від сорому, захворіла б від образи або сприйняла б як вияв божевілля таку пропозицію. Чому так? Невже тільки стара буржазна забобонність, що всю етику жінки, всю честь її містить у сексуальному житті? Так чому ж та, що викинула геть усі ці забобони, що зрівняла свою етику з чоловічою, чому вона така випорожнена? А ота, та, що не викинула, що береже свою честь як святощі, чому вона така бажана і пренепорочно чиста? І чому з цією все згадується той час, коли він висів розіп'ятий на хресті, і з вірою, гордістю, з ентузіазмом пішки бігав через увесь Париж на доповіді? Коли кохання було не склянкою води, а одним із храмів? Чого це так? Ех, коли б знайти ці поклади з золота? Се ними можна було вичистити, все повернути й оживити навіть спорохнявілих, а розпутницю, душогубку, бандитку економіку зробити любовною, чистою матір'ю. Оце мета, і коли випорожнена, безживна соня тілом своїм допоможе досягти цієї мети, значить, буржуазна честь, такий самий абсолют, як і всі інші. А неморальність Соні, велика моральність, безживність же її, стане джерелом життя. А ота, зі своєю честю, чистотою та абсолютами, так само лишиться однією з порушинок у морі людської дурости, що його так безумно важко руйнувати. І слава бідній, вимученій Соні. Загайкевич енергійно підводиться, розплачується і коректний, застібнутий на всі гудзики, подібний до пастора в цивільному одязі, нехапливо та твердо виходить із каварні. У кабінеті пана директора все таке поважне, акуратне, затишне. Навіть гомону вулиці не чути, наче не в банку, не в кварталі великих бульварів, а десь у віллі за містом і навіть стрикотання панни Ніни на машинці, не коник у траві. І сама вона із своїми підсмаженими тугими щічками, з діловитими, такими надзвичайно діловитими, та дитячими очима, як молодесенький кущик нерозквітлої троянди. Квіти на ньому ще тугенькі, напружені, страшенно діловиті й зворушливі. От тільки в душі пана директора нема ні затишку, ні порядку, ні спокою. І головним чином, через смішне, дурне питання, що мають значити ці довгі погляди Ніни? Просто собі проба пера вісімнадцятилітньої дівчини? Випробування своєї сили над поважним мужчиною, що знається на жінках і має їх цілі гареми? Чи от собі легесенький звичний флірт панночки, що фліртує з усяким так само просто і майже механічно, як пудрить собі носа? Так чого ж, коли наодинці з ним, то погляд її майже ніколи не зустрічається з його поглядом? Чого, коли часом це трапиться, коли ці сірі з темним обідком очі неначе спіймаються з його поглядом, чого вони так здивовано, благально випручуються? І чого після того тугі підсмажені щоки заливаються гарячою, виразною фарбою? Невинність? Недосвідченість? Але ж вона щовечора ганяє по всіх данцінгах Парижу із своїми кавалерами, по всіх ревю та кабаре з голими жінками, з голими словами та голими жестами буває. Яка ж тут у біса невинність збережеться? Чи просто... Розумна жидівська дитина старається подобатися панові-директорові? І чи накрав він у когось грошей, чи не накрав? Що їй до того, коли їй платня справно виплачується? Та й чи важливе це для сучасної дівчини, що живе дансингами, кінематографом, мільйоновими гонорарами своїх екранових героїв, що палає лицем від суконь та брильянтів своєї кафе-шантанної діви? І чи хоч на момент вона задумалася б, коли б з нею хотів оженитися якийсь власник мільйонів та брилянтів, накрадених і награбованих? Та що оженитися, коли б їй просто за її тіло дали гарне помешкання, сукні, авто та місячну суму на дрібні видатки? Але чого ж тоді це благання в очах і палання лиця? Звичайно, найкраще все це можна було б розгадати дуже простим способом – одного вечора запросити Ніночку з собою до театру, а потім повести повечеряти в окремий кабінет. Дві-три склянки шампанського скажуть краще за всяку ворожку. Але Крукові чогось не хочеться вживати цього способу. Чогось йому стає нудно і порожньо від самої думки про наслідки. А тим часом, як же розгадати цю загадку? От і сьогодні вона така діловита, заклопотана, наче й не вона вчора з захопленням і чудесним грудним сміхом розповідала, як її подруга виграла на перегонах 10 тисяч франків через те, що неправильно підслухала ім'я коня. І ось тепер так уважно кидає в нього поглядами, бачачи, що він чогось заклопотаний і похмурий і носика не сміє попудрити, і голосок такий стриманий і притишений. Цього листа Прокопе Панасовичу теж з двома копіями писати. Ніби в цих копіях є вся причина похмурести Прокопа Панасовича. Ні, тут розуміється вся справа в страху за свою посаду. Патрон чогось невдоволений, може нею? Та й звідки в якогось Фінкеля, що за гроші готовий на тисячу крадежів у будь-якого уряду, може взятися дочка свята та Божа. І, напевно, вона так само, як і її батько, знає, що він, Круг, накрав грошей в уряду і на ці гроші поставив з американцями цей банк. І отже поглядає довгими поглядами, кокетує, червоніє. А коли б він зробив ще більші злочинства і поставив іще двадцять банків, вона б іще з більшою пошаною ставилася б до нього, і ще загадковіше впивалася б у нього поглядами. Раптом Крукові приходить до голови цікава думка. «А ну перевірити!» «Ніну наумівно, ми відіслали листа Кушніренкові». Ніна швидко повертає стрижену темну голівку і на момент пригадливо хмурить брівки. «Відіслали Прокопи Панасовичу?» «Угу, шкода. Таким типом навіть відповідати не слід. Злодій. На кілька десятків тисяч долярів обікрав уряд, будучи послом, а тепер забиває баки тим, що всім жаліється, як він бідує» і навмисно старцює скрізь, щоб повірили в його невинність. Ніна з чудною увагою і неначе наче аж трошки злякано дивиться на нього, ніби вражена. Адже сам такий самий злодій і так каже про іншого. «Чи ви, як суворо ділова людина, тримаєтесь іншої думки? Справа є справа, і треба відповідати всякому, а?» Я не знаю. Справи в нього, здається, ніякої не було. Він тільки хотів позичити у вас грошей. Так значить, ви гадаєте, що не слід було йому відповідати? Дівча явно в замішанні. Сказати не слід – це сказати, що із ним, круком і патроном не слід балакати. Сказати слід – це сказати, що для неї, що злодій, що порядна людина – однаково але дівча з характером, сердито хмурить брови і твердо дивиться в очі. Я не можу за вас вирішувати про Копе Панасовичу, і я не знаю цієї людини. І така вся туга, тверда, тугі ніжки, тугі руки, туга молода шия, тугий погляд. Ні, в цієї щось є своє. Ну, добре, а коли б ви знали напевне, що він злодій, і він до вас звернувся б, що б ви зробили? Відповіли б? Не знаю. Мабуть, відповіла б. А як саме? Як-небудь. Так, як ви, відповіли. Ні. Видно, про нього нічого не знає. Не може ж вона сказати, що зробила б так само, як той, що сам украв. Ну, а якби цей чоловік познайомився з вами і запросив вас до театру з собою? Пішли б? Ніна здивовано дивиться на нього. — Я щось не так зробила, Прокопе Панасовичу. Ви, будь ласка, скажіть мені просто й одверто, коли ви чимсь невдоволені. Круг сміється і дивиться на годинник. — Я вам і дуже вдоволений, Ніно Наумівно, а цю розмову я завів просто для того, щоб трошечки вас розважити, а то ви вже занадто старано сьогодні працюєте. «Ще виснажитися в мене на роботі так, що ваш наречений відмовиться взяти вас за жінку». «Мій наречений?» Вище підняти брови на чоло ніяк уже неможливо. «Звідки ви взяли? Хто?» Круг теж невинно дивується. «У вас нема нареченого?» Ніна весело по-дитячому сміється. «Оце мені подобається. Навіщо він мені здався?» «Як же навіщо? Кохання?» О, тут дівча почуває себе цілком у своїй стихії, як рибка, випущена у воду, голівкою стріпнула, як хвостиком, і попливла легко, вільно, лукаво. А хіба конче треба зараз же мати за нареченого того, кого кохаєш? А як же інакше? Це ж неморально кохатися без благословення тата, мами та громадської опінії. Ніна весело, зневажливо і незалежно скидує хвостиком. «Фа! Це моя особиста справа, і нікого не торкається!» У крука чогось легенько і ніжно мре серце. «От яка річ! А як же він до цього ставиться?» «Хто він?» «Ой, слизька, гнучка рибочка, так просто не спіймаєш! Який невинний і лукавий, і готовий до гри вигляд!» «Ну хто?» Той, що ви його кохаєте. А хіба я сказала, що кохаю? Розуміється, сказали. Не пам'ятаю. От тобі й маєш, а я пам'ятаю. І Крук пильним поглядом натискає на очі Ніни. Ніна замовкає і відвертається до машинки. Зрозуміла. А внизу щоки загорівся молодий ніжний рум'янець. Крукові незвично б'ється серце Він знову дивиться на годинник Ех, зараз мають бути Фінкілі Терниченко Треба відпустити Нінусю Ніно наумівно На мій жалі і на вашу радість Я мушу вас відпустити На півгодини раніше Зараз тут у мене має бути невеличке Але важливе засідання Ніна зовсім не виявляє Особливої радости І листи не треба докінчувати Докінчимо завтра Користуйтеся випадком і подякуйте мені. Ніна злегка знизує плечима. Нема за що дякувати. Ви, здається, невдоволені? Ах так, він має зустріти вас тільки через півгодини. Бідненька, справді. Що ж вам тепер робити ці півгодини? Ніна серйозно зиркає на крука, акуратно, мовчки складає папери і прощається з паном директором. Може, йому можна потелефонувати, щоб він раніше вийшов? Будь ласка, ось телефон. Нічого, я потелефоную йому з поштового бюра, там зручніше. А, тим краще. Ніна шанобливо вклоняється панові директорові і виходить із кабінету. І ніжки так туго, твердо, впевнено, ступають по м'якому килимі. Крук обома руками задумливо кучерявить волосся на скронях. Чого ж вона, немов розсердилася? А може, так справді і є, що в неї тільки через півгодини побачення з ним? А чого ж тоді цей рум'янець і таке мовчання на його погляд? Що воно за дівчина? Любить убрання, шовкові панчохи, авта, дорогоцінності. Танцювати готова на конкурс без спочинку. Про всякі пікантні історії, хто чий коханець, хто чия утриманка – Розповідає з легкістю та невимушеністю досвідченої куртизанки. Знає три європейські мови, літературу цих мов, у курсі останнього крику в малярстві, музиці, театрі і навіть теософії. А сама від погляду губиться і горить зовсім дитячими щоками. А коли так горить, значить, що він для неї не який собі директор і не злодій. І, може, там, дома, якось по-своєму мріє про нього і малює його собі добрим, чесним гідним її дівочих мрій? Крукові стає сумно, затишно і зворушливо на душі. От узяти б та ліквідувати банк, лишити собі тисяч сто, решту всю віддати на громадські справи і покінчити раз на все з цим крадежем та купити собі клапоть землі з хатиною і оселитися на ній з якоюсь молодою жінкою. Ну, хоча б з Ніною, наприклад. Хм, з Ніною. З її любов'ю до шовкових панчіх, дансінгів, каварень, кіна та на хутір, на город. У двері стукають. Круг на швидку пригладжує волосся, бере в руки перо і підсуває якийсь папір. «Віддіть!» Фінкель і Терниченко. Круг киває їм головою. Сідайте, панове, через хвилиночку я до ваших послуг. Із заклопотоно важливим, заглибленим виглядом пише. Ні Нуся, Ні Нусенька, Ні Нунь. Фінкель і Терниченко, стараючися не гумоніти, сідають у глибокі шкіряні фотелі, подібні до великих макітер на ніжках з відрізаними боками. Круг ставить точку, перечитує, ховає папір до столу і неквапливо підходить до гостей. Справи видно нічогенькі в нього, бо в очах той самий близький жвавість, коли краде, або з жінками діло має. Ну, панове, що сьогодні новенького? Особливо нічого нового. Сонька-чекістка вже рішуче атакує гунявого, не накокаїнившися, уже й не з'являється навіть до сніданку. Але страшного в цьому мало. Можна цілком покластися на самого Гунявого. Ольга Живанівна вище над усяку критику. Тонкий психологічний підхід, майстерність роботи надзвичайна. Гунявий побожно впадає перед нею і досить Ользі Іванівні виявити до неї трошки особливої уваги. Кінець. Пропала людина. Бери її з усіма бебехами. Так треба брати, панове. Чого ж марудитися? Фінкель сумно посміхається. Ну, та що буде? Хто ж нам тоді знайде його товариша? Ні, з цього боку справа цілком підготована, і поки що чіпати нічого не треба. Тут уже довіримося цілком Ользі Іванівні. Вона не випустить. А от з другого боку справи не підготована зовсім. Це так. Терниченко мовчки згідно хитає головою. А саме. Тут Фінкель передає слово шановному Миколі Олексійовичу, як ініціаторові ідеї. Микола Олексійович ясно і скляно посміхається до крука і починає викладати свою ідею. Треба переносити справу на ширший терен. Треба вже зацікавлювати нею фінансові і навіть політичні європейські та американські кола. Поклади золота майже в центрі Європи – це не жарт. Хто захопить їх у руки, той стане, може, володарем усього світу, в залежності від багатства покладів. Нехай сама справа спочатку здається фантастичною. Це не має великої ваги. Кілька шансів на реальність, тільки кілька із ста вже примусять розумних людей ризикнути. Доказів вже на реальність цих кількох шансів є досить і в цей момент. Отже, треба їх пустити в рух, щоб саму справу посунути швидшим темпом, насамперед швидше відшукати спільника гунявого, уявити собі, що справою зацікавляться французькі, німецькі чи англійські чи якісь інші європейські політичні чинники. Хіба вони не зможуть у сто разів швидше розшукати того товариша гунявого, вживши для цього свого поліційного апарату? Можна поручитися головою, що через місяць, не викликавши жодного підозріння в обох спільників, вони їх зведуть докупи. А тоді, розуміється, навіть у крайньому разі і без допомоги Ольги Іванівни можна заволодіти їхніми паперами, заховавши обох так, щоб не нявкнули ніде. Розуміється, такий спосіб заволодіння паперами – Невигідний для їхнього товариства. Треба, щоб ці папери були в руках цього товариства і щоб воно могло диктувати умови всім європейським чинникам. Коли буде закладено якесь акційне товариство, то більшість акцій у ньому повинна належати цьому товариству. Може виникнути ще багато всяких інших питань, але головне поки що зацікавити європейські державні чинники. Круг слухає уважно, часом задумливо, дивлячися поперед себе, пукатими очима. Фінкель, мрійно-ніжно підвівши лице до гори, блукає поглядом постелі. Тільки часом спустить його на лице крука і перевірить. Ні, не сонні очі, розуміють справу. При жінці і золоті Круг не спить. Ні. Але тут трапилося щось таке чудне й неймовірне, що Наума Абрамовича, як в електричному фотелі, підкидає і вирівнює всього. Круг, трохи весь згорбившися, опускає очі собі на сплетені пальці рук, покладених на борти фотеля, і тихим роздумливим голосом каже. Значить, золото властиво дісталося б отим європейським чинникам і нам трьом. Тобто ми обікрали б українську державу. Навіть Терниченко на мить тетиріє і в його скляному рівному блиску тінь непорозуміння й замішання. Тобто, як обікрали? Та так, цілком просто золото належить Україні, і ми хочемо передати його чужим державам. Та що це? Недоречний, незграбний жарт, чи, власне, якого біса? Ні, здається, не жартує. Якась чудна тихість, задума в очах. І разом блиск такий, як буває, коли краде або за жінкою впадає. Що за чортовиння? Терниченко нарешті з усміхом знизує плечима. Наскільки я розумію, вас, здається, цікавлять слова. Ну хай буде «обкрадаємо». Та що з того? Ви не хочете обкрадати? Чи як треба розуміти ваші запитання? Наум Абрамович, одначе, не може згодитися на таку кваліфікацію справи. Дозвольте, дозвольте, Микола Олексійовичу, я протестую, і як юрист, і як людина, і як український підданий. З якої речі обкрадаємо? Ніякого крадежу немає. Ми хочемо експлуатувати знайдене багатство землі. Коли хтось на своїй землі знаходить поклади вугілля і починає його експлуатувати, хоча б з чужинцями разом, це не значить, що він обкрадає державу. Добре мені штука, земля не нам належить, скажете. Добре, так оренда, концесія належить нам? Ні? І право експлуатації теж, сподіваюся, належить нам. Так до чого ж тут крадіж? Я не розумію. «Що європейські держави, а більшовики самі не віддають різні багатства європейським державам в експлуатацію? І взагалі я просто не розумію, Прокопе Панасовичу, що сталося? Чи ви перший день знайомі з цією справою? Чи це нова думка для вас цій концесії? Що таке?» Прокіп Панасович чудно посміхається своїми негритянськими губами, і так само з якоюсь ідіотською задумою дивиться кудись убік і неуважно роздумливо каже. Так, розуміється, формально, юридично розуміється, тут нічого такого нема, але в суті морально, крадіж. Наума Брамович увесь червоніє, так що вилиці стають аж бурякового кольору, а очі робляться ще кругліші та пукатіші. Прокопе Панасовичу, фінкелеві можна закинути все, що хочете, тільки не крадіж. Я протестую, я протестую. Терниченко відкидається на спинку фотеля і закидає ногу на ногу. Він цілком спокійний, і очі його знову чисті, ясні, скляні. Чекайте на уме Абрамовичу, не хвилюйтеся, слова абсолютно нічого не визначають. «Крадієш, грабієш – це дитячі слова. Я хочу знати, чого хоче Прокіп Панасович – передати цю справу українській державі? Тобто більшовикам? Так їм нема чого передавати, вони самі полюють за нею. Значить, нам треба тільки самим відмовитися, так? Ви цього хочете?» Крук не відповідає, і усе дивиться на свої руки з чудним усміхом. Фінкель нервово совається по фотелі, то в один куток, то в другий, і весь час знизує плечі йому. Ну, що ж, Прокопе Панасовичу, відповідайте. Питання рішуче. Від вашої відповіді залежить, бути чи не бути справі. Прокіп Панасович усе ж таки не відповідає. Раптом у сусідній кімнаті чути дзвінок телефона. Наум Абрамович умить щось злякано згадує. Вай, вибачте, панове, я мушу потелефонувати. Прокопи Панасовичу, можна скористатися вашим телефоном?» «Дочка чекає там на вулиці. Прохала зараз же потелефонувати її кавалерові, щоб зустрів її. Вона в нас, вибачте, принцеса. Без проводиря не може сама додому їхати». Прокіп Панасович швидко відводить голову, чудно впивається очима в Наума Абрамовича, неначе той сказав йому щось надзвичайне і, ніби від цього зразу якось увесь міняється. Задума та ідіотський усміх зникають з лиця, все тіло набирає жорсткостей. Він різко дає дозвіл і просить говорити коротше, бо треба рішати справу. Фінкель хапливо біжить до телефона, аж дрібненьким перебором ніг, виявляючи свою ніяковість та досаду на дочку. Як навмисне, ще довго не може добитися сполучення і нарешті сердито кричить в апарат. Ось є Куп'янський? А, нарешті. Доброго здоров'я. Ніна просить вас негайно приїхати до банку, вона на вас чекає на вулиці. Так-так, на вулиці. А, дайте мені спокій, швидше, бувайте здорові. Фінкель сердито і винувато повертається на своє місце. — Ради Бога, вибачте. Нінка із своїми примхами просто в печінках мені сидить. Сама не могла потелефонувати. Конче, щоб я... <кхи> Круг прокашлюється, ніби готуючись до промови. Вигляд у нього вже зовсім інший, сонно-важливий, скупчений. — Так от, панове, провадьмо далі наше засідання. І дозвольте мені пояснити мою заувагу про крадіж. Я зробив її навмисне, щоб виразно поставити перед собою і вами це питання, щоб потім не було знову ніяких легенд про крадіж і таке інше. Ваші заперечення та пояснення певною мірою задовольнили мене, і ми можемо обмірковувати далі. Фінкіль радісно б'є обома руками по шкіряних поруччах фотеля. Оце інша мова, мова справжньої ділової людини та фінансиста. Але ж і дипломат ви, Прокопе Панасовичу, хай вам усячина, аж збентежили мене. Терниченко, одначе, пильно вдивляється в Крука, немов вишукуючи причину раптової зміни, щоб знати, чи вірити в її силу, чи ні. І обмірковування провадиться далі вже без перерв. Крук – задумливий але іншою, сонно-важливою задумою, і на все згідний. Спочатку притягти тільки французів? Добре. Доручити перші кроки Миколі Олексійовичу? Добре. Видати на пристойний одяг йому потрібну суму грошей? Добре. Але коли Терниченко з Фінкелем виходять із банку, Терниченко ніжно бере Фінкеля під руку і нахиляє до нього лице. Знаєте, Фінкелю, мені все ж таки не подобається поводження Крука. Ви розумієте, в чому річ? До чого він таку дипломатію про крадіж розвів? А ідіот. Йому хотілося показати нам, який він чесний і моральний. Йому завжди хочеться переконати всіх, що він не вкрав гроші в уряду. Наче всі дурніші за нього. Терниченко хитро посміхається. «Ні, Науме Абрамовичу, тут справа серйозніша. Він не такий дурний та простенький. Наплювати йому на мораль. Він просто хотів помацати нас. Чи не думає, хто з нас продати справу більшовикам?» Фінкель аж зупиняється і дивиться в лице Терниченкові. «Ви гадаєте?» «Я певен. А це йому потрібне для того, що він сам має цю думку». Фінкель сумнівом стягає губи, як кисет, і рушає далі, покрутивши головою. Ні, цього я вже не припускаю. Це занадто. А я вам кажу, що це так. Чого раптом ця несподівана, безглузда розмова? Невже ви можете хоч на хвилинку припустити, що крук? подумайте, крук може відмовитися через моральний бік справи від золота? Ха! А в такій постановці для нього одна консеквенція – відмовитися – «І бути собі моральним, тобто розв'язати собі руки з нами. Розумієте?» Фінкель знову зупиняється і навіть стає під стіну будинку. «Чекайте. Так для чого ж йому треба було заводити з нами цю розмову, коли він і має таку думку? Щоб викликати в нас підозріння?» «А я вам кажу, щоб прозондувати, чи хтось із нас не перехопив його думки. А коли побачив, що нема...» Він нас заспокоїв і тепер собі робитиме те, що йому вигідніше. Фінкель роздумливо і з сумнівом покручує головою. Щось воно занадто заплутане виходить, це пояснення. Розуміється, ця несподівана зміна настрою це його пояснення, досить підозрілі. Але що буде таке, це вже занадто. Ну, в кожному разі, науме Абрамовичу, я пропоную от що. Коли ми здобудемо документи, не давати їх руки Крукові. Хай спробує без документів зрадити, якщо він дійсно має такі наміри. Чорта з два! Наум Абрамович заклопотано згоджується і зітхає. Ох, трудно-трудно чоловікові заробляти собі шматок хліба та ще з маслом.